Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin, Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in rabbishrahli amri wa min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah untuk kesian ke kesekian kes, kes, ke-11 kalinya untuk siri ke-11 dalam syarah Fawabil Ain pada hari ini kita berjumpa lagi untuk nak uh, menimba lagi ataupun kita menambah lagi kecantikan perhiasan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dan insya-Allah kita hari ini akan teruskan lagi dengan bacaan matan yang seterusnya yang insya-Allah akan dibacakan oleh Fadilatul Syekh Al-Syekh Aiman. Fa litafadhal mashkura. Dengan demikian singkirkanlah hal-hal yang mendiami sifat baik dalam tadian ucapan atau perbuatan. Ja, mukhsar awak. Segala, segala pekerjaan yang ini dan sifat yang buruk seperti mengujuk, pia, congka, sombong, merendahkan orang lain dan menyesui hal-hal yang membuat syak wasangka. Baik, ini adalah kesinambungan daripada sesi yang lepas tentang bagaimana kita seharusnya untuk nak menjaga kehormatan diri kita kita sebagai talibul ilm kita seharusnya menjauhkan diri-diri daripada sikap-sikap ujub, sikap takabbur. Sikap ujub ni adalah satu sikap yang kita perasan diri kita bagus, yang kita rasakan diri kita lebih daripada orang lain dan ini semua adalah sifat-sifat yang tercela. Dan begitu juga kita ditegah daripada berprasang angkuh. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut Al-Kibru Batarul Haq Dalam hadis Ibn Mas'ud Riwayat Imam Muslim Bahawa sesungguhnya Perasaan angkuh itu Akan menghalang Daripada kebenaran Waram Tunnas Dan begitu juga ia akan menyebabkan Kita akan memandang rendah Ataupun memperlekehkan orang lain Jadi ini adalah sikap-sikap Yang perlu kita jauhkan Sebagai talibul ilm Dan perkara-perkara ini Telah kita bahaskan Pada sesi-sesi yang lepas Dan kita akan sambung lagi seterusnya Jadilah lagi sedikit Perluilah jenuh dengan sifat-sifat kesetiaan seperti keberanian Tekal dalam membeli kebenaran Akhlak yang mulia Berjuang di jalan kebaikan Sehingga kamu memutuskan harapan Orang-orang Pertama hati-hati dah terhadap yang menghancurkannya Seperti lemah hati Sedikit kesabaran dan akhlak yang murah Kerana semua itu akan menghancurkan ilmu Membuat isyarat untuk mencapakan kebenaran sehingga isyarat menjadi bundar berhadapan musuh. Namun gajah berbalik juga beritunjuk kepada barangan saling. Syekh Bakar Abu Zayid menambah lagi pesanannya kepada kita sebagai seorang talibul ilm bahawa kita seharusnya dalam menuntut ilmu ini perlulah kita menjadi lelaki sejati. Apa maksudnya? bukan bermaksud seorang perempuan itu perlu menjadi seorang lelaki? Tidak, tetapi lelaki ini adalah satu perumpamaan tentang kegagahan, tentang kekuatan. Kerana mana-mana pun secara umumnya, secara generalnya seorang lelaki itu lebih dominan daripada wanita dari sudut kekuatan dan power. Tetapi kalau kita berbicara tentang soal keprihatinan, soal ketelitian, barangkali kita akan tahu bahawa secara umumnya para wanita lebih daripada dekat situ. Kerana itu kadang-kadang bila mana orang bagi tahu bila mana nak jaga anak, jagalah seperti mana seorang ibu menjaga anak dia. Bukan seorang bapa Kerana apa? Kerana secara generalnya seorang ibu itu lebih prihatin Lebih sayangkan anak-anaknya berbanding dengan seorang bapa Walaupun pada setan-setan case Mungkin wujud setengah golongan Yang mana para bapa lebih menyayangi anak-anaknya daripada lelaki daripada ibu dia Begitu juga dalam talibul ilm Kita perlu menjadi seorang lelaki Maksudnya kita perlu gagah Kita perlu kuat dalam mengharungi cabaran talibul ilm Yang mana bukan mudah urusannya talibul ilm bila mana Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam walaupun dalam keadaan dalam cuaca yang sejuk sekalipun Nabi kelihatan berpeluh bila mana wahyu diturunkan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta, unta tersebut akan terduduk kerana berat kerana beratnya ilmu yang Allah turunkan itu justru para ulama' menyatakan bahawa talibul ilm, urusan kita menuntut ilmu ni bukan mudah sangat banyak cabaran dia banyak cabaran dia yang bukan hanya cabaran keuangan semata-mata tetapi ia melibatkan soal emosi kita soal kudrat kita, keinginan kita kadang-kadang sampai satu tahap kita akan rasa bosan dalam menuntut ilmu ni ada satu tahap kita akan rasa sampai kita give up daripada nak meneruskan pengajian kita kerana faktor-faktor tertentu banyak yang kita boleh tengok hari ini, ramai penuntut ilmu yang give up kerana faktor-faktor emosi Mumpamanya Misalnya ketika mana kami dulu belajar Kita tahu bahawa Student penuntut orang yang belajar agama ni Kebiasaannya Disuka kahwin awal Dengan alasan bahawa nak menjaga Urusan soal halal dan haram Dan kemudian Bila mana mak ayah ditanya awalnya nak kahwin Kerja pun belum, dia kata tak apa Asalkan tak berdosa mak Kemudian bila mana dia berkahwin Dia tak terjangka Wujudnya banyak cabaran-cabaran Bagi seorang penuntut ilmu yang dah berumah tangga Belajar di negara yang tak dibenarkan Dia bekerja Yang mana kalau dia bekerja Menyalahi undang-undang Tak bekerja Nak menyara isteri Nafkah yang merupakan tanggungjawab dia Takkan kita tahu kahwin sahaja Kemudian urusan nafkah kita serah pada mak ayah dia Itu tak bertanggungjawab menama dia Dan bila mana kita nak cari nafkah Kita terpaksa Mencuri-curi masa Dan kemudian belum lagi dengan undang-undang Kadang-kadang setenagara tak membenarkan Keluarga dia dibawa Macam tempat saya belajar dulu Isteri untuk peringkat student degree ni Tak dibenarkan untuk bawa Sebab dia tahu student-student ni Tak bekerja lagi Dan kalau bawa akan menimbulkan banyak kesulitan Mana dia nak cari duit Nak sewa rumah yang mahal Nak kena cari kereta Kemudian nak bagi bahagikan masa Untuk menuntut ilmu Kerana menuntut ilmu ni Bukan sejam dua ataupun ketika di kelas saja kelas kita Tetapi memerlukan satu masa yang begitu panjang Tetapi ramai juga daripada pelajar-pelajar yang degil Dan akhirnya kahwin Kemudian selepas berkahwin Tiba-tiba tak dapat bawa isteri dia datang Hati dia down Motivasi dia hilang Sampai menangis-nangis Sampai mudi Sampai tak, ber, tak semangat lagi nak mentut ilmu dan sebahagian juga yang give up kemudian quit daripada belajar sebahagian lagi rosak prestasi dia, jatuh prestasi dia dan sebahagian lain tak seperti dulu yang kita tengok bersemangat dalam menuntut ilmu ini bukan faktor sama ada kahwin itu perlu ataupun tidak masa belajar tetapi kita tanya diri kita sekuat mana kita nak menempuh cabaran kita sebagai penuntut ilmu at the same time sebagai ketua keluarga ini bukan satu benda yang boleh diambil mudah atau diremehkan saya dulu mungkin pernah nasihat ada kawan-kawan yang mana meminta nasihat untuk nak kahwin kadang, kadang kita galak kan atas dasar kita ingat Nabi Sallallahu sebut ya ma'syarah ma syabab man istata' minkumul ba'al litazawwaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata wahai sekalian pemuda barang siapa yang mampu untuk nak berumah tangga maka berkahwinlah tetapi selepas kita tengok ramai daripada pelajar yang tak ada ba'al ah, yang tak ada kemampuan berumah tangga berumah tangga lalu menjejaskan Amanah yang seharusnya dipikul iaitu dia dibayar dia disponsor untuk nak belajar tetapi dia gagal untuk nak menunaikan amanah tersebut kerana emosi dan jiwa dia maka selepas daripada itu saya dah tak suggest lah yang mana-mana student datang untuk nak meminta saya nasihat tentang perkara tersebut saya akan kata tanya dia dulu kerana saya kata bila dia nak meminta kahwin ni umpama keinginan seseorang macam kita ni nak memiliki satu kereta Ferrari umpamanya Kalau kita rasa kita tak mampu Kita jangan beli dulu Kalau kita rasa kita ada sikit-sikit duit lah Satu juta ke apa Nak beli Ferrari Tak apa Tapi kalau kita habiskan Satu juta tu Dan kemudian kita jatuh bankrupt Nak kena maintenance duit kereta tu lagi Jangan beli dulu Ini semua adalah satu keinginan Yang perlu kita ukur betul-betul Dan timbang Mengikut mafsadah dan maslahat Yang perlu ada Cabaran penuntut ilmu ni Sangat besar Kita kena habiskan masa Menghafal Memahami benda ni semua menggunakan otak Lainah kita student yang malas Kita tak akan rasa benda tu sebut sebagai cabaran Tetapi kalau kita nak cuba explore potensi kita Nak cuba tambah ilmu kita sebanyak yang mungkin Tak ada satu pun kehidupan yang senang Dalam kita orang yang nak menjadi kaya pun Nak kaya wang ringgit sekalipun Dia akan berusaha tahap tahap dahsyat punya Siang dan malam untuk nak mencari nafkah tersebut Begitu juga kalau kita nak mencari ilmu yang Allah dan Nabi SAW dalam hadis Abi Darjah, man salaka tariqan yaltamisuhi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu ni Allah akan mudahkan laluan di ke syurga. Tetapi adakah semudah itu? Adakah kita akan dibenarkan untuk mengatakan kita beriman sedangkan kita tidak diuji? Allah sebut Al-Quran ah hasibannasu ayyatraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun adakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dibiarkan mengaku kami ini beriman tetapi mereka itu tidak diuji hidup ni semua adalah ujian allazi khalaqal mauta wal hayat ayyukum ahsanu amala dan sebagai penuntut ilmu yang nak mencari jalan ke syurga ini mestilah kita akan diuji dengan ujian yang maha dahsyat, Ujian mentuk ilmu agama ni Sampai ujian yang kita rasa It's different Tak semua pelajar Yang masuk dalam bidang ni Akan keluar mendapat hasil dia Benda ini telah diakui oleh Para salaf ulama' yang dahulu lagi Misal umpamanya Sulaiman bin Mihran al-Amash Surah ulama' yang meninggal tahun 147 Hijrah Ulama' hadith yang besar Bila mana zaman dulu Ramai penuntut-penuntut ilmu yang belajar berbeza dengan zaman sekaranglah kita nak cari orang yang belajar betul-betul tu kurang tapi zaman Al-Ahmash ramai orang kemudian datang orang mengadu kepada Al-Ahmash kata apa pandangan kau ramai sangat student yang belajar hari ni Al-Ahmash kata apa jangan kamu risau sebab student-student ni akan terbahagi kepada tiga satu per ni akan give up tengah jalan satu per yang lain lepas dia grad ataupun lepas dia keluar dia habis belajar ni Entah mana-mana dia pergilah. Ada yang tenggelam dengan macam-macam uh, dengan kerja. Ada yang hilang. Umpama begitu. Satu per yang berbaki ini lagi yang dia akan kata satu per sepuluh daripada satu per ini sahaja yang akan berjaya. Yang akan jadi setah dalam tu. Dan benda ni ulama' dah sebut dulu. Sebab tu Sulaiman bin Harb yang meninggal tahun 197 Hijrah dia bagi tahu apa? Kuna natlubul hadith arba'at alaf Fama anjabna minna illa 4. Kami masa awal-awal kami menuntut ilmu dulu, dengan rakan-rakan seperguruan kami ni, seramai 4,000 orang. 4,000. Kalau kita nak kata di Baitu Salam ni, mungkin berapa? Tetapi punya 4,000 rakan sekelas yang belajar sekali dalam kelas pengajian ni. Tapi dia yang menjadi hanya empat. Mana yang lain? Yang lain, kita tanya diri kita. Kemana kita menuntut ilmu? Kita, saya bagi tahu, kalau betul-betul kita memahami erti menuntut ilmu tu sampai ke tahap kita merasai kelazatan menuntut ilmu tu wallahi kita tak akan ponteng kelas kita tak akan escape kelas dengan apa-apa alasan sekalipun kita tak akan lewat ke kelas walaupun satu minit pun kita tak akan berganjak daripada kelas tu sehinggalah kelas tu benar-benar habis kami dulu masa belajar tu kadang-kadang bila mana kami belajar duduk dulu tu ini hanya bukan bak meninggi diri tapi hanya bak tahadud binikmatillah mengunggah Allah terima kadang-kadang bila mana kami duduk tu tak sedar tahap kita dah duduk yang lama tu sampai bila nak bangun tu rasa tak mampu tak mampu nak bangun sebab kaki krem kaki macam kena apa bintik-bintik tu kebas sebab kan dah terlampau lama duduk belakang rasa sakit kadang-kadang tak rasa benda tu sebab kita enjoy Kita seronok Belajar ni Umpama Kita orang yang tengah main game Dia boleh duduk 24 jam kadang kadang kes yang kita tengok Sampai mati pun Dia, dia boleh main game Tak ingat makan Tak ingat rehat Tak ingat tidur Sebabkan dia terlalu seronok main game Tetapi kita hari ini Berapa banyak yang kita boleh merasai Kenikmatan ilmu tersebut Yang mana kesusahan tersebut Kita dapat atasi dengan perasaan yang happy Benda yang susah kita akan buat dalam keadaan kita tetap suka hobi kita yang kita susah kita suka naik gunung naik gunung bukan satu yang mudah penat, nak main fizikal, nak main stamina tapi kalau kita memang enjoy that kind of activity kita akan rasa seronok tiap, -tiap minggu, tiap, tiap hari kita buat activity pun tak ada masalah tapi kita menuntut ilmu ni kita sentiasa mencari alasan untuk nak kita escape daripada kita belajar hari ni aku rasa aku terbalik lewat sikit kerja Malah tengok streaming ni. Hari ni malam ni aku rasa tak berpesihat sikit. Boleh bergerak tapi tak takpelah. Apa, kita rehatlah nanti lah. Nantilah tengok balik rakaman. Kita dah mula di zaman yang tak concern. Tapi kalau kita faham macam mana seronoknya menuntut ilmu tu kita tak akan escape. Saya kalau tak kerana seronok bersama dengan sahabat-sahabat kat sini semua. Mungkin saya sendiri pun. Bukan keutamaan untuk nak saya datang untuk nak mengajar itu bukan jiwa saya tetapi kerana seronok bersama dengan tengok wajah-wajah yang bersemangat menuntut ilmu wajah-wajah yang tak pernah miss datang yang kebanyakannya saya tengok daripada kalangan orang-orang veteran dan kebanyakannya datang daripada latar belakang yang bukan pengajian agama ini cabaran penuntut ilmu orang muda susah walaupun ada kekuatan tapi jiwa lemah Orang tua badan lemah Tapi kita tengok jiwa dia kuat Orang yang belajar agama faham Tapi jiwa dia tak kuat untuk nak menuntut ilmu Berapa banyak penuntut penentuk ilmu yang Belajar tak khasus memang dalam pengajian agama Islam Baik daripada Quran Sunnah, baik daripada Syariah Baik daripada Usuluddin, baik daripada pelbagai jurusan yang lain Tetapi kita tengok mereka ni melazimi majlis-majlis ilmu dengan begitu tekun Tak banyak sebab itu tak mustahil kita apa yang Sulaiman bin Hab tersebut kata 4,000 yang belajar 4 je yang menjadi terlalu sikit berapa peratus pun saya tak tak, tak, tak reti nak kira tetapi kerana saya teringat wajah-wajah yang selalu hadir kat sini tanpa putus asa saya fikir kita akan cuba benda tu akan membuatkan semangat untuk kita datang kalau nak fikir kesihatan kemungkinan kadang-kadang saya pun tak sihat nak datang hari ini sebelum saya datang sekalipun nak nak sampai tu saya dah makan pengkila sebab kita rasa tak sihat dengan rasa sakit-sakit belakang keju itu dan ini dan ini tetapi kerana kita kita mengenangkan semangat penutup-penutup ilmu yang kuat datang yang tak berbelah bagi yang sentiasa menghadiri majlis ilmu mengharapkan mencari ilmu kita kuatkan juga datang kita tetap juga demi mengharapkan ada manfaat daripada majlis ilmu yang kita doakan Allah berkati menuntut ilmu something yang sangat susah cabarannya orang yang belajar agama dia akan rasa diri dia pandai bila dia rasa dia pandai dia rasa dia tak perlu belajar lagi mungkin dia baca-baca sendiri pun dah enough tetapi dia tak sedar kadang-kadang dia dia boleh buat mistik bila mana dia belajar sendiri macam mana seorang kalau kita nak belajar sosok doktor dia belajar-belajar sendiri dia pandang-pandai bedah sendiri tanpa ada sesiapa yang guide dia akan barangkali kemungkinan besar Dia akan buat banyak kesilapan Begitu juga dengan ilmu Tapi bilamana kita tahu bahawa apa yang kita menentuk ilmu itu Kerana Allah Azza wa Jal Kerana mengharapkan keredaan Allah semata-mata Kerana kita mengharap Allah mempermudahkan jalan kita ke syurga Maka kita akan kuat Maka kita akan tak peduli cabaran yang datang Saya dulu antara masa awal-awal belajar dulu Kita mungkin masih lagi jiwa-jiwa Malaysian yang mana sampai orang-orang Malaysia sampai sana dia bukan Dia orang kata hanya semangat awal saja. Lepas tu wave tersebut turun Tapi kita tengok sahabat-sahabat kita daripada luar-luar negara Yang mana Masya Allah Allah bagi dia orang kekuatan dan semangat yang tinggi Kita masuk bilik dia Dah bilik dia tu penuh dengan buku Buku berterabu Atas dia punya lantai Dia duduk tengah-tengah buku tu Duduk, duduk asyik Setiap kali kita datang macam tu Situasi dia dengan duduk kaji, duduk buat bacaan, duduk tulis something. Kita masuk bilik ni timbunan buku. Dan bila datang dia dia cerita kat kita dia bagi galakan, dia bagi semangat kita. Maka kita nampak orang macam ni dia sebenarnya enjoy dengan apa yang dia buat. Dia senang menuntut ilmu. Mu consistent daripada pagi sampai ke petang kelas. Kemudian pergi ke haram untuk nak belajar talaqi dengan masyaih-masyaih dalam pelbagai. Pergi ke masjid sana pula lepas asa. Pergi malam hari lepas daripada balik haram, kelas yang lain pula. Balik berehat. Demi Allah, kita tengok yang mana orang yang penat-penat, yang sabar, yang sanggup menempuhi kesusahan menentut ilmu itu, kita tengok pengakhirannya akibat yang baik dan sebaliknya kita tengok orang yang tak sanggup nak memikul beban-beban untuk ilmu ni, akhirnya Allah tak bagi keberkatan. Akhirnya bukan satu akibat yang baik. Sebab tu kita nak sampai ke tahap tu, itu bukan something yang mudah, tapi kita perlu ada ijtihad, kita perlu mujahadatun nafs, kita kena selalu paksa diri kita, push diri kita, paksa hati kita, relakan hati kita. Supaya kita konsisten Nak istiqamah dalam menuntut ilmu yang sangat susah Siapa yang Mungkin Selepas habis kelas pengajian kita nanti Sampai ke siri berapa Saya tak tahu Berpuluh-puluh siri nanti Siapa yang boleh Mengatakan dengan bangganya Saya tak pernah Raib Saya tak pernah tak hadir walaupun sekali Kita nak cari That kind of student Yang begitu bersungguh-sungguh Bila kita seronok Mak ayah kita tak payah paksa. Tak ada siapa pun yang boleh paksa kita. Baik dengan rotan, baik dengan markah sekalipun, tapi kita habis kerana kita minat sendiri. Dan bila dah minat tu, sebab tu, bila saya dulu dah sampai tahap minat tu, saya tahu, sepanjang saya belajar bertahun-tahun kat sana, berapa banyak yang saya punting. Itu pun, dengan sebab, yang tak dapat dielakkan, sakit teruk, sekali kena sakit, tak bangun, dan, Tahun keempat Atau akhir tahun ketiga Yang mana ketika tu saya nak tengok kisah Saya minta izin Dekat Syekh Kata saya nak minta Sebab dah lama sangat saya tunggu Empat tahun saya dah belajar sini Tak pernah nampak So hari ni nak pergi tengok Dan diizinkan Beberapa kerat itu je Saya tahu yang mana saya tak dapat hadir Tetapi kita buat tu bukan kerana markah semata-mata Bukan kerana mak ayah kita paksa kita Tak Tapi kerana kita betul-betul nak nak ilmu itu, kita tahu kalau kita tak bagi diri kita, jiwa kita pada ilmu tu ilmu tu tak akan datang kepada kita Yahid min Abi Kathir disebut daripada ayah di dalam Muqaddiman Muslim beritahu la la ilm, sesungguhnya ilmu ini tak akan kita dapat dengan badan yang rehat badan yang relax, mustahil kita akan dapat <coughs> sebab tu saya selalu suka bagi contoh untuk student-student yang belajar ilmu-ilmu agama at least untuk zaman sekarang ni tiru macam mana kesungguhan kegigihan pelajar-pelajar medik. Siapa yang ada anak dia dalam bidang medik, siapa yang ada saudara mara dia, siapa, siapa yang pernah belajar bidang medik dulu tahu betapa tekanan yang student-student medik ni hadapi. Betapa bersungguh-sungguhnya dia orang kena belajar. Sebab apa? Dia orang tahu dia orang bermain dengan nyawa dan kesihatan manusia bila mana dia salah jawab dalam periksa tu saya dikhabarkan kita salah jawab bukan tak dapat markah dipotong markah sebab kita pandai-pandai jawab seolah-olah bila mana ada satu keputusan yang genting kita kena buat kat patient. bila kita tak tahu jawapan dia kita pakai jawab je kemudian memudarat membahayakan dia maka akibat daripada tu yang dia mau elakkan tetapi kita dalam student agama tak dididik dengan benda-benda itu kita digalakkan untuk nak goreng je jawapan Sampai ke tahap Mengajar kita supaya nanti One day Bila mana orang tanya Kamu tak tahu Jangan biar blank Jawab je Salah tak? Kalau lah Kalau lah Sayalah yang jadi satu mudik ke Satu tempat ke mana-mana Pusat institusi pengajian Mungkin saya akan tetap tobitkan benda Siapa yang jawab salah Potong markah Bukan setakat tak dapat markah Potong sub disiplin karakter tu yang kita nak daripada penuntut ilmu. Kita tak mau bukan sekadar satu jumlah kualiti quantity yang banyak. Kita nak kualiti daripada pelajar tu. Kita nak empat orang yang disebut kalau Sulaiman bin Harz tu, kita mau empat ni. Tetapi kita mau lebih ramai lah daripada tu. Tetapi bila mana empat tu konsisten bagi apa sepenuhnya Keberkatan yang ada Kemungkinan Empat tersebut Akan jadi seperti Empat imam, imam mazhab kita hari ni Imam Malik Abu Hanifah Imam Al-Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Semua tu adalah figure-figure Yang kita tahu Allah berkatkan ilmu mereka Kalau nak kita fikir Berapa ramai lagi para ulama Yang sehebat mereka pada zaman tu Tetapi Allah jaga mereka Allah nak bagi Mereka ni pahala lebih Maka akhirnya Dia mempunyai murid-murid yang bersama menyumbang mendukung pandangan-pandangan mereka sehingga terbentuknya satu sekolah ataupun yang disebut sebagai madhab dan akhirnya sampai ke hari ini yang orang kenal ialah mazhabnya empat dalam perbahasan fiqah orang kenal dalam hadis kutubus sitta sedangkan ramai yang ketika dengan ulama hadis sedangkan ramai lagi kitab-kitab hadis yang lain tetapi Allah nak memberi keberkatan kepada enam ini sehingga di, dikenali even orang-orang awam yang tak belajar hadis pun tahu siapa didengar je oh Bukhari Ibn Majah pernah dengar walaupun dia tak tahu siapa dia tetapi inilah keberkatan yang kita mahu kerana nak menjadi seorang talibul ilm bukan nak kita mengharapkan dia sukses orang kata markah semata-mata tapi kita nak attitude dia karakter dia inilah akan buat dia survive untuk long term Suatu masa saya monitor sebahagian anak-anak mak Tafiz, di tempat yang saya bantu kat situ mungkin sebelum ini ramai ibu bapa dikejar anak-anak dia untuk nak hafal cepat bila mana hantar anak-anak dia ke Tafis asyik-asyik call anak dia berapa banyak dah hafal berapa banyak dah hafal dah berjuzuk dah berberjuzuk saya datang saya kata saya nak ubah persepsi tu saya tak mau lagi mak ayah tanya lagi berapa banyak anak dia hafal minggu ni dah hafal berapa juzuk no tukar berapa banyak yang anak dijaga kualiti itu lebih kita utamakan daripada kuantiti kita tak mau kita dah habiskan 3 tahun 4 tahun kita menghafal tetapi hafalan tu terbang hafalan tu sebut tak ada pun dalam dada-dada kita tapi kita nak at least kalau dia dapat keluar daripada situ dengan separuh Al-Quran sahaja pun 10 juzuk 15 juzuk tetapi semua tu ada dalam dada itulah yang akan pelihara dia untuk long term bila mana Al-Quran wahyu ada hadis-hadis dalam daripada at least bila mana dia dah jauh daripada ibu bapa dia one day dia dah masuk universiti dia dah belajar overseas itulah yang akan menjaga dia daripada tersimpang simpang pergi ke masuk yang mana Nabi SAW dah bagi tahu setiap jalan yang menyimpang daripada jalan yang lurus tu akan ada syaitan yang memanggil-manggil itu cabaran dia. hawa nafsu kita itu salah satu daripada cabaran kita menuntut ilmu yang perlu kita teguh nak hadapi orang yang menuntut ilmu kadang-kadang dia ada cabaran emosi dia ada cabaran keluarga ada yang bagi tahu kat saya dia sangat-sangat sedih sebab dia tak berpeluang untuk nak meluangkan masa untuk menuntut ilmu sebabkan dia mengutamakan ibu bapa dia yang memerlukan penjagaan dia sakit dia kena jaga dia kena sentiasa ada dengan ibu bapa dia dia tak ada masa untuk nak menghadiri kelas-kelas melazimi majma' majlis, majlis ilmu kita kata sus kita bagi tahu dia tak apa itu maksudnya Allah nak mudahkan kamu masuk ke syurga sebab nabi Allah lah kata eh, nabi SAW alaihi wasallam dah sebut dalam hadis riwayat muslim menerusi hadis Abu Hurairah raghima anf raghima anf raghima anf man adraka abawayhi indal kibar falam yadkhulil jannah nabi kata alangkah ruginya alangkah ruginya alangkah ruginya mereka yang sempat hidup dengan kedua ibu bapanya yang tua Tetapi tak dapat masuk syurga Saya kata kat dia Ibu ibu bapa dia ni yang sakit ni Barangkali ada beberapa tempoh lama je nak hidup Mungkin beberapa bulan Mungkin setahun Mungkin dua tahun Bersabar sikit Allah akan kurniakan syurga Dan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah At least pada zaman yang penuh dengan teknologi ni Kita banyak wasilah-wasilah dalam bentuk ilmu Banyak Jazahumullahu khair yang menjadi tulang belakang dakwah yang merakam yang menyebarkan yang mengedit video-video untuk nak menyebarkan ilmu ni mereka ini adalah mereka yang mendapat saham mereka ini telah membantu agama dan dakwah ini dengan begitu banyak yang mana saya selalu umpamakan kami ni hanya ibarat bendera je tanpa tiang-tiang besi ni maka kami ni hanya umpama bendera yang tersimpan dalam almari je tetapi dengan tiang ini Barulah bendera dapat dikibarkan Barulah orang boleh nampak Barulah orang boleh dapat mesej tersebut Kerana itu kita mendoakan Kepada mereka yang berada di sebalik tabi ini Kita doakan sebagai Allah mengurniakan mereka syurga Dan mengurniakan sebaik-baik ganjaran kepada mereka Kerana mereka ini telah mempermudahkan Dan membantu Orang-orang di luar sana yang jauh Yang tak dapat nak menghadiri kuliah-kuliah ilmu Orang-orang yang diberbatasi Dengan pelbagai kesulitan Kesukaran Dan keuzuran maka ketika itulah kita ambil manfaat daripada kemudahan-kemudahan yang ada tetapi jiwa mereka kesungguhan yang ada dalam hati mereka itu kita doakan supaya Allah ganjari sebaik-baiknya tetapi orang yang mampu tetapi dalam hati dia tak ada ke, kekuatan dan ke, keberanian yang disebut dalam pesanan tadi kelakian tersebut maka kita doakan jelah muka dia survive seorang imam az-zuhri rahimahullah ibnu shahab az-zuhri yang meninggal tahun 124 hijrah dia kata inna hadzal ilm dhukur sesungguhnya ilmu ini ilmu hadis ni dia bagitau adalah lelaki yuhibbuhum dhukur wa yakrahum inathuhum dia kata ilmu hadis ni adalah satu ilmu yang berat yang hanya lelaki dia yang boleh maksudnya boleh masuk boleh akan suka maksudnya yang kuat dia dan tetapi diumpamakan dia kata perempuan tak suka bukan perempuan atau tak suka tak tetapi yang lemah-lemah semua tak mampu maksudnya yang gagah yang kuat dari segi luar kuat dari segi dalam sahaja yang mampu akan survive ilmu ini dan moga-moga kita semua termasuk daripada kalangan golongan tersebut dengan kekuatan tersebutlah barulah kita akan dididik sehingga kita punya prinsip kita punya firm Dari segi sikap kita Sampaikan yang mana disebutkan oleh Syekh Bakar tadi Kekuatan tersebut Yang menyebabkan akhirnya kita mampu Untuk nak mengatakan yang hak Dan bukannya kita tunduk Kepada benda-benda yang batin Orang-orang yang tidak firm Attitude dia, karakter dia, ilmu dia Bila mana ada tekanan-tekanan Daripada benda-benda yang bukan syar'i Akhirnya dia akhirnya tunduk kepada tekanan tersebut kemudian sehinggakan kan wal iazubillah dia dia mengeluarkan pandangan-pandangan yang yang ber, ber, berasaskan pada hawa nafsu yang bukan berada di atas prinsip kebenaran kita nak orang yang ada attitude menuntut ilmu dan akhirnya bila mana dia menjadi ilmuan dia akan menjadi ulamaul haq dia akan menjadi ilmuan yang sebenarnya semulia tinggalkan kemewahan, janganlah melepaskan nafsumu dalam kemewahan dan kesenangan. Sesungguhnya kesederhanaan dalam adalah sebahagian dari iman. Ambillah wasiat Aminul Muminin Muhammadun Fattah, Rasulullah SAW dalam sebuah surat yang terkenal. Hati-hatilah kalian dengan kemewahan, pakaian, jam, tirulah maaf dan tiublah dengan keras. Setelah kita berbicara tentang soal-soal hati, soal-soal sikap, soal-soal karakter, ketika ini penulis menyebut tentang material, tentang pakaian luaran kita. Apakah seharusnya yang dipakai oleh seorang penuntut ilmu itu? Dan uh, dia membawakan satu pesan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anh yang berbunyi: Iya kum wa tna'um wa zayl ajam. Wa, kemudian dia kata watama'adu wa khawshawshanu iaitu empat perkara umar bin khattab pesan iyakum berhati-hatilah berhati-hatilah daripada kesenangan dan kemewahan maksud dia apa? kerana umar bin khattab nak bagi tahu kesenangan ini sentiasa menenggelamkan seorang penuntut ilmu tu untuk mencapai apa yang sepatutnya dikejar kalau kita tengok hari ni generasi yang anak-anak kita zaman-zaman yang penuh kesenangan mungkin dah berbeza zaman kita dulu kita tengok walaupun keluarga miskin keluarga susah tetapi sanggup bersusah payah untuk nak menuntut ilmu demi untuk nak mencapai kesenangan kemudian bila mana kita dah mencapai kesenangan yang mana kita harap ke anak-anak kita mudah Anak-anak kita menyalahgunakan kesenangan tersebut Anak kita tenggelam dalam kesenangan tersebut Sehingga menjadi malas Sehingga tidak berusaha sebenar-benarnya Untuk menjadi seorang penuntut ilmu Bila mana kita dah terbiasa dengan kesenangan Maka kebiasaannya kita tak mampu Nak hadapi kesusahan Sebagai contoh Kita mungkin masa kecil dulu Kita biasa duduk dalam rumah beratakan zing Panas bila mana kita dah dewasi sikit, kita dah boleh beli kipas Kita boleh biasa dengan hidup kipas Bila mana kita dah berduit sikit Kita dah pasang aircon Kita dah selesa dengan aircon Bila mana kita nak balik-balik ke kampung kita yang beratapkan zinc Yang ada kipas tu, kita dah rasa tak selesa Kita dah rasa rimah Kita dah rasa berpeluh Sedangkan kita masa kecil-kecil dulu Itulah tempat kita, berpuluh-puluh tahun kita hidup kat situ Tetapi bila mana kita dah dibuai dengan kesenangan kita tak mampu lagi untuk nak menghadapi kesusahan bila orang yang men, yang bekerja biasa, bekerja keras kita tengok, tangan dia buruh kasar, keras tapak tangan dia keras kalau nak compare dengan kita ni, yang menentuk ilmu ni tangan kita halus ataupun yang yang yang kerja-kerja biasa ni, tangan kita lembut bila mana kita pegang tangan dia kita akan rasa macam pegang batu kan, keras kematunya dia punya tangan semua Kerasan tersebut membuatkan Dia kuat Untuk nak memegang sesuatu berbanding dengan kita Begitu juga kita dalam menentuk ilmu Jika kita tenggelam Dengan kemewahan Maka Kita tak akan mendapat akibat yang baik Saya, saya teringat seorang sahabat saya bagi tahu. Dia kata Kita ni Ada tiga generasi Sahabat saya tu Allah kurniakan nikmat yang lebih sikit lah, di sudut harta dia bagi tahu kita adalah generasi yang susah kemudian kita berusaha dan akhirnya kita mendapat kesenangan daripada usaha kita generasi anak kita pula adalah generasi yang lahir-lahir senang daripada daripada hidup yang senang maka dia akan menggunakan kesenangan kita bagi tu untuk enjoy dia akan seronok so dia yang paling sya'ah generasi yang ketiga generasi di mana kekayaan kita mula akan habis bila mana generasi yang seterusnya dalah yang generasi kedua itu dah mula enjoy yang ketiga ni akan perabih duit kita sebab bapak dia jolly dia pun habiskan duit dia so dia kata lebih kurang secara perumpamaan generasi ketiga ni akan memperabihkan segala kesenangan kekayaan yang telah kita himpunkan susah payah maka kerana itu Walaupun kita hidup senang Tapi kita kena ajar anak kita untuk susah juga Anak kita untuk nak tough Kalau tidak segala cabaran untuk ilmu yang susah ni Dia orang tak akan dapat Zaman kita dulu kena tibai Kena belasah, kena rotan Mungkin kita tak komplain pun Saya dulu pun zaman kena rotan berdarah lah. Pernah kena dan Memang kita tak sukalah benda tu Tapi kena lah tapi bila mana kita nak didik pada anak generasi zaman sekarang ni dah tak boleh dah buat begitu ni adalah zaman yang bila mana dia kena titik sikit ya, dia bukan rasa kat kulit tu, dia rasa sampai ke hati dia dia rasa sentak, rasa marah rasa rebel, rasa nak quit, rasa fed up, rasa mood down sebabkan beberapa rotan yang mungkin bagi kita is nothing kerana sedikit rotan Anak tersebut repot kat ibu bapa Ibu bapa datang bergaduh kat sekolah Pergi ke kementerian jadi kes polis nak umpama. Kerana kita terlalu Melembutkan anak kita Kita terlalu membiarkan anak kita Jadi tu perempuan sangat Saya sampai pernah sebut Pada isteri saya lah Saya kata kalau anak yang perempuan saya ni Kena bully kan? ha, Mungkin lah anak perempuan kita kita akan selamatkan Kita akan cuba protect lah Sebab kita tahu dia weaker tapi kalau anak saya kena bully Saya fikir dengan kawan dia Saya akan fikir Kita tak akan masuk campur dalam tu Kita bukan macam nak pergi jemput cikgu Marah cikgu, report polis ke apa no. Tapi saya akan suruh anak saya tu Bangun lawan balik Biar dia belajar lawan Kalau dia kena lawan 10 kawan ni fight Lawan 10, fikirkan cara Biar jadi man to man Kalau perlu pun saya datang case tu teruk Saya akan panggil one of them Okay fight one to one depan-depan Selesaikan Secara lelaki Itu yang Itu itu yang saya pernah Saya pernah sebutlah Pada isteri saya Kerana Kita nak juga Anak kita tu Belajar Untuk nak handle Dia punya masalah Kesusahan ni ada Bukan asal ada Kesusahan ni Depend pada Ibu bapa Depend pada orang lain Sehingga Jadi lembit Itu yang kita tengok Banyak negara-negara Yang mudah Yang kaya Yang senang Dia punya anak-anak dia Uh. Macam-macam masalah. Lembik. Tak ada tak ada. Sakit macam-macam. Kalau macam kalau tempat saya pergi tempat negara Arab, negara Kayu. Berapa banyak obesiti pelajar-pelajar dia yang tak sihat. Berapa banyak yang mula dah baru jalan sikit nak pergi dah tak sempat. Kami berlari nak pergi Masjid Haram kan besar kan, Masjid Nabawi. Tempat parking yang tempat nak pergi masuk solat tu. Walaupun nampak depan macam dekat. Tapi nak pergi tu jauh. Jadi kita takut jalan-jalan dah dua rakan dah habis. Jadi kadang-kadang kita kena berlari. Berlari tu kawan kita tu gemuk. Lari sampai muntah. Sebab tak larat. Sebab kan dia, yelah makan, makan, makan. Jadi negara yang dibuai dengan kesenangan ni akan diuji dengan sedemikian rupa. Negara yang lebih susah, dia lebih tougher. Pandangan peribadi saya hasil daripada saya duduk sana lama bergaul duduk berjiran dengan student Malaysia student Indonesia. Kita boleh nampak beza. Student Indonesia dinampak lebih rajin. Dinampak lebih gigih, lebih ni. Student Malaysia ada tetapi ramainya yang tenggelam. Tenggelam dengan kesenangan, tenggelam dengan hiburan, tenggelam dengan ni. So benar ni semua menyebabkan hadaf kita kita punya objektif kita tujuan purpose matlamat kita untuk nak menentu ilmu tu semua akan mengganggu hanya awal-awal je semangat tu datang masa kita menjejakkan kaki di di tempat tersebut dengan debunya dengan suasana masa tu baru kita semangat dan sesedih tapi bila mana kita dah comfortable bila mana air dah masuk bila mana kita dah start boleh beli komputer bila mana kita dah boleh beli hadis, disk bila mana kita dah beli motor bila mana kita dah beli kereta lama-lama benda tersebut gone tapi Masya Allah juga saya tengok setan-setan negara yang quite mewah tetapi Allah kurniakan kekuatan pada dia orang walaupun dia mewah tapi rajin dia menggunakan duit dia tu untuk macam-macam ilmu biasanya memang dia beli kereta kita nak beli kereta tu walaupun kita nak beli kereta buruk yang tahun 80an tu pun dah kira bertuah dah dia boleh beli kereta mes je datang-datang tapi Masya Allah konsisten pergi majlis ilmu tolong kawan-kawan, belikan buku untuk kawan-kawan, kita boleh tengok Masya Allah, Allah seolah nak gunakan nikmat material ada pada dia untuk digunakan jalan kebaikan so kita kena tahan, bersederhana bukannya walaupun kita kaya, bererti kita boleh belanja suka hati, kita boleh buat apa saja kita mahu, no, bersederhana Nabi SAW sebut apa dalam hadis yang diriakan oleh uh, Imam Ahmad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 kita ada dalam tangan kita 1 juta. Belanjalah apa yang kita nak. Tetapi jangan sampai tahap kita bungkak bila mana orang tengok kita kaya, kita boleh belanja apa sahaja dan janganlah sampai tahap kita belanja berlebih-lebihan tempat yang tak sepatutnya. Kita pergi belajar kat negara orang, kita ada 1 juta, instead of kita pakai satu kereta je untuk nak belajar, kita beli 3 kereta. bukan kita nak pakai kat bagi kawan kita pakai apa dok, kita simpan je sebab kita sekitar ada duit maka benda ini adalah something yang nabi tegah jangan berlebih lebihan Sebab tu Allah sebut lagi dalam al-Quran, ya bani adam khuduzinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, ketika mana kamu nak pergi ke masjid ni, pakailah hiaslah. Maksudnya kita lah especially oh, oh, lelaki nak pakai minyak wangi, nak pakai baju semak-semak nak pergi ke masjid rumah Allah ni, pakai. Kemudian Allah kata, wa kulu wa shrabu, walah Kalau kamu nak makan, kamu nak nak, nak minum, buatlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kita tak mengharamkan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Orang yang Allah bagi kelebihan berupa harta benda, dia boleh menggunakan nikmat tersebut. Dengan kadarnya Mengikut landasan syariatnya Dan itu bukan sampingan tercela Sebab tu Allah sebut dalam Quran قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّةِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Siapa yang nak mengharamkan nikmat keperhiasan yang Allah dah bagi pada kita? Gunakan Tetapi yang tercelanya Ialah bila mana kita membelanjakan Pada, -pada perkara yang haram Kita membelanjakan untuk nak Menunjuk-nunjuk Kita membelanjakan untuk nak apa orang panggil, secara berlebihan tempat yang tak sepatutnya, instead of kalau kita boleh makan, beli makan, kita beli dua biji pizza tu, kita nak makan seorang, kita tahu tak habis, kita ajak kawan-kawan kita, ha, tu tak apa, jangan kita makan, baru dua biji kita makan, sudah buang, kenyang, so itu adalah something, memang kita mampu, tak efek pun, kalau, kalau, kalau orang tu kaya, mungkin tak efek pun, tetapi Islam mengajar kita supaya kita menghargai setiap nikmat yang Allah bagi, sebab tu dalam hadis yang lain Nabi pesan Kalau makanan tersebut jatuh sekali pun Nabi suruh ambil Besihkan Makan balik Selagi mana Tak tercemar tahap yang teruk lah Bukan najis Bukan minyak hitam apa. Kalau sekadar jatuh atas lantai apa kan? Ada orang Ui, Jatuh atas lantai dah Kotoh-kotoh Buang Tapi Nabi nak ajar kita hargai Nikmat yang Allah bagi tu Walaupun secepis benda yang paling kecil Sebab Allah dah kata Innal mubadzirina kanu ikhwah Kawan syaitan Surah orang yang membazir ini adalah Merupakan kawan kepada syaitan Even Sisa-sisa kita dah makan sekalipun Nabi suruh Anjuran kita jilat jari tangan kita Supaya kita menghargai Setiap biji nasi Walaupun yang kita makan Yang ada pada tangan kita Kalau kita cuci tangan tak efek pun tetapi Allah nak ajar kita supaya menghargai bersyukuri segala nikmat yang Allah bagi. Apa la in syakartum la Allah kata. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat dia. Wala ing kafartum kalaulah kamu kufur inna azabi lashid. Semua azab hukumi sangat pedih. So ini antara benda-benda yang kita perlu concern, nah, kemudian Umar bin Khattab bagi tahu ciri yang ketiga Eh, ciri yang kedua tadi Berhati-hatilah dengan kemewahan Atau kesenangan Yang kedua Umar bin Khattab beritahu Wazail ajam. Zail ajam ni. Umar bin Khattab kata Berhati-hatilah daripada pakai-pakaian Orang luar Arab Kita jangan faham Maksudnya kena pakai baju ujubah Atau saja. sahaja Duh. Ini konteks Umar pesan kepada Sahabat dia, pesan kepada murid-murid dia Pesan kepada manusia dalam konteks dia sebagai orang Arab dalam konteks pada ketika itu Islam masih banyak di tempat Arab sahaja yang mana budaya-budaya Parsi, budaya-budaya Rom yang berada di sekitar tanah Arab ketika itu merupakan budaya non-Muslim sebab itu Umar bin Khattab kata jangan pakai pakaian selain daripada pakaian Arab dalam konteks zaman dia dalam konteks tempat dia maksud dia janganlah kamu suka nak menyerupai orang-orang bukan Islam Pakaian yang khas yang merupakan pakaian yang menjadi simbol agama orang ataupun simbol bangsa diorang yang menyebabkan bila mana orang tengok kita tu orang yang ingat kita macam diorang ini yang ditegah oleh Nabi Sallam yang sebut mantas shabab ibu kaumin, faham minum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum itu maka disebabkan daripada diri mereka. So itu sebagai penuntut ilmu pakaian janganlah. Macam sampai tahap membawa budaya asing. Kita dah, kita penentu ilmu, belajar ilmu agama, tapi kita pakai baju black metal. Kita pergi, kita penentu ilmu, tapi kita pang. Jalan pakai paku kanan-kiri. Tapi kita kata, yang penting hati aku penuh dengan takwa Dan aku rajin belajar. Ha, kat sini, benda ni antara yang mencemarkan image ataupun muru'ah kehormatan seorang Penuntut ilmu. Pakai mengikut pakaian yang sesuai. Yang dipakai orang-orang kebiasaan pada masyarakat yang ada. Pakaian yang elok-elok, yang yang comel lah. Yang tak menyebabkan orang rasa dini hip hoppers. Dini bukan yang budaya yang bukan dibawa daripada negara Islam. Budaya yang datang daripada barat. Ha, jadi itu. Dan Nabi Tegah daripada pakaian-pakaian syurah lah. Syurah ni pakaian yang uh, yang pelik daripada lain daripada yang lain Contoh Syurah ni boleh jadi dia hanya terikat pada satu masa dan bukan zaman yang lain Sebagai contoh Pada zaman Imam uh, Ahmad Pada zaman Imam Ahmad Dia melihat seorang lelaki Memakai satu pakaian yang belang-belang hitam merah Ni zaman dia Kemudian dia tengok lelaki tersebut Dia kata kat lelaki tersebut jangan pakai pakaian dia Laki itu sebut kata kenapa? Ini bukan pakaian orang biasa pakai Dia kata Tak ini orang biasa pakai di Mekah dan Madinah. Tetapi kita di Baghdad ni orang tak pakai pakaian tu. So nampak pelik. Kalau kamu berada di Mekah dan Madinah, dia kata tak apa. Maksudnya dia nak kata jangan jangan nampak pelik di depan oranglah. Kemudian sebab tu ada Ibrahim masa dia dia berjumpa dengan Zubayr bin Al-Yami. pakai satu pakaian disebut sebagai burnus. Burunus ni adalah pakaian mirip-mirip macam Jubah Maghribi dulu Dia macam Baju lepas mandi tu kan Macam baju boxer tu. Yang ada apa? Hub Hub macam tu Ada ketika Di tempat tu Pada zaman sebelumnya Generasi-generasi sebelumnya Pernah pakai jam, baju macam tu Tetapi zaman ni Zaman lepas tu dah tak pakai So dia kata kat Zubit Dia kata Kamu jangan pakai ni So Zubit kata Bukankah ni pakaian tradisional Dulu selalu pakai Dia kata memang orang dulu pakai tetapi sekarang dah tak ada. Fashion ni dah orang dah tak pakai. So jangan pakai lagi. Umpamalah kita nak bagi clear, macam kita sekarang, tiba-tiba kita datang ke kelas ni kita pakai tanjak, kita pakai macam baju baju hang tua tu kan. Datang-datang bawa keris, datang duduk. Baju tu tak salah. Bukan satu kesalahan baju tu. Kalau di dipakai mengikut kesesuaian tempat. Kita tahu orang sekarang ni majlis kawin biasa orang pakai macam tu, Itu bukan satu benda yang syuhrah, ataupun mungkin tiba-tiba kita kata, okey, tema kita hari ni semua kita pakai tanjak, eh? kita pakai baju tradisional semua orang pakai, it's okay. tetapi bila mana, saat orang lain semua tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia datang pakai ni, semua tengok dia, apa hal ni jadi Nabi, itu yang dinamakan sebagai pakaian syuhrah, yang mana pelik lain daripada yang lain, walaupun asalnya, kenapa sebab Nabi tak suka dia Nabi nak jaga supaya hati seorang tu sentiasa terjaga Supaya bila mana dia tak pelik daripada yang lain Orang yang pakai pelik ataupun unik lain daripada lain Dia suka orang lain tengok dia Jadi apa sama ada dia pakai tu Mengerlit kilat-kilat ke Dia akan rasa bangga Nampak aku cantik Nampak aku ni kaya ke apa Jadi hati soal hati tu Nabi nak jaga Sebab itulah Ibn Taymiyah para ulama sebut Jadilah sebagaimana segerumbulan burung yang mana nampak macam serupa je. So, like Masalah gitulah. Tapi bukannya mesti kena serupa. Maksudnya okey, semua pakai semua pakai biru esok. Ha, ah bukan. Maksud dia tak. Tapi maksudnya normal as a kita yang hidup dalam society kita macam tu. Kalau kita pergi dekat Arab, macam Arab Saudi satu benda yang saya respect. Dia jaga dia punya pakaian Pakaian tradisional dia tu pakai. At least kalau kita tengok Baik pelajar Baik kontraktor Baik buruh Baik profesional Baik mana-mana Apa sekali pun Semua passion dia Pakai jubah putih hmm. tu yang lelaki Yang perempuan semua Pakai hitam lah Raja-raja dia Sama juga Pakai yang sama Macam tu Cuma dia ada Jenis kod dia Yang panggil mislah tu Tangan masuk sebelah Sebelah tangan keluar Sebelah tangan dalam baju Passion tu je Dan dia pergi ke mana-mana Majlis formal Majlis tak formal Macam tu lah so daibab tu itu yang saya kagum lah maksudnya dia masih uh, boleh jaga tak. dia tak ada uniform macam orang Melayu ni dia pakai buat uniform tak, dia orang ni takde lah nak wajib bagi sekolah kan pakai jubah putih eh, Tidak. tapi dia dah jadi satu tamiat satu culture bila musim panas orang suka pakai yang serba merah tu bila musim sejuk uh, uh, tak, bila musim sejuk macam tu bila musim panas dia orang pakai yang kotrah warna putih tu sebab nipis sikit Jadi itu dah jadi macam rutin Dia nampak ni macam tu Kita orang Malaysia Suka buat macam-macam uniform kan Daripada sekolah je Sampai ke tempat kerja Semua kena pakai tie Semua kena pakai baju Baju atas alasan ha, Ini disiplin dan kemas Kita kata Disiplin kenapa Rasuah banyak orang pakai baju semua. Tak pun pak Pakai Suruh buat tempat kerja kena Semua kena pakai tie Atas alasan disiplin ke kemasan kemah yang mana menempati masa mensyuarat pun tak tak dapat. dua setengah meeting ku tiga baru datang ku tiga setengah baru setengah meeting kata tak guna pakai tai nak nampak semua nampak macam disiplin disiplin sebenar tu tak jaga ha, jadi itu kebiasaan uh, beza antara ni lah so sebagai seorang Imur, ha, itu yang Umar pesan supaya kita jaga juga buat pakaian jangan pelik jangan menyerupai lambang-lambang orang bukan Islam dan antaranya faedah juga dalam kata Umar bin Khattab ni iaitu jangan kita duduk sibuk-sibuk nak ikut fashion model semasa lah especially perempuan dia kalau keluar model tu baru pergi kerja, pergi kerja beratuh, beratuh, beratuh jadi Islam mengajar kita untuk sentiasa mensyukuri juga apa yang kita ada jangan sentiasa tamak untuk nak memburu habuan ke dunia sebab tu Nabi SAW sebut uh, dalam hadis hadith ibnu Majah dan bayhaqi kun qani'an takun ashkaran nas Jadilah orang yang sentiasa rasa mencukupi, nescaya kamu akan jadi manusia yang paling bersyukur. Qad aflahal mu'minun. Nabi beritahu semua orang-orang yang Islam itu, orang yang mu'min itu eh uh, sungguh dia orang yang berjaya jika dia diruziqah kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Hadith riwayat Muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau, orang yang berjaya itu ciri dia adalah orang yang sentiasa rasa mencukupi dan dia sentiasa berpuhati reda dengan apa yang Allah telah beri kepada dia dan kemudian menurut Khattab sebut lagi watama'dadu dalam ciri yang ketiga iaitu jadilah seperti ma'ad apa maksud jadilah seperti ma'ad ma'ad ni apa? orang ke? binatang ke? pakaian ke? baju? ma'ad ini adalah asal antara asal usul Arab bagi bangsa Umar ketika itu iaitu anak kepada cucu cicit kepada Nabi Ismail daripada keturunan Adnan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinalah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Ma'at ni adalah yang mana Yang mana Umar bin Al-Khattab tahu jadilah pakai pakaian Seperti Ma'at Maksudnya di di kawasan Madinah, kawasan Mekah ni, Suku Quraisy Adalah bangsa Arab ketika itu Dan Ma'at adalah Antara asal susu galuh kepada bangsa Arab Yang yang yang kemudian berkembang Di kota Mekah, maksudnya dia kata cukup Pakai macam ni, maksudnya macam kita lah Pakailah macam pakaian Tok Nenek moyang kita dululah Soalnya kalau kita nak maintain pakaian tradisional kita kan itu itu maksud Omar maksudnya jangan sampai dia kata kita terpengaruh dengan pakaian-pakaian Rom dan Parsi ketika itu. Pakaian yang bukan daripada bangsa-bangsa Islam dan kemudian bila mana kita dapat menawan dia orang kita dapat bercampur budaya tamadun tu jangan sampai tamadun dan budaya dia orang tu dominan sampai menghakis jati diri kita menghakis daripada mana asal usul kita ataupun menghakis agama Islam yang imej ketika itu lebih dominan. Ha, ini itu ciri yang ketiga dan ciri keempat Umar bin Khattab bagi tahu wahsyausyanu iaitu bersikap kena ada sikap yang keras bukan keras ni apa maksud dia fakbah jiwa ni kena tough. Al-khushuna ber, berlawanan dengan perkataan luyunah lembut. Luyunah lembut. Maksudnya keras, solid bila nak kita nak jadi seorang penuntut ilmu ni, kita kena tough, kita kena solid, kita jangan manja, kita jangan lembik, kita jangan uh, jadi macam yalah yang tak boleh nak menghadapi sedikit kesukaran pun. Menuntut ilmu sentiasa susah, bahkan sering kali memufliskan para ulama. Itu yang Syu'bah bin Hajjaj bagi tahu, man talabal hadisi aflas. Siapa yang belajar hadith ni biasanya nak memuflis Muflih ni maksudnya dia dah terlampau banyak spend duit dia untuk belajar travel sana sini, makan, kemudian apa beli buku itu dan ini sampaikan dia tak ada masa dia nak mencari duit tu. Maksudnya sebab dia terlalu sibuk dia terlalu enjoy untuk nak belajar ataupun mengajar hadis tu sampai dia tak berpeluang untuk nak mencari rezeki ke, nak berniaga ke, nak nak bekerja apa sahaja begitu. So ini pesanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu lagi baca. Kala membuat, Tapi, otor, dengan beradab hari ini ia kemewahan bukan muncul demi berempat atau mengikatmu dengan tali ilusi pada saat orang lain bersungguh-sungguh mencapai tujuan mereka, sementara kamu tetap di tempat sibuk dengan mengganggu berbagai musnah. Meskipun di antaranya ada beberapa tununan yang tidak diharamkan atau dimaklumkan, akan tetapi bukan termasuk ciri khas kaum saud. Perhiasan zahir sebagai pakaian merupakan tanda kecenderungan seseorang bahkan terap menjadi identitasnya bukan pakaian menjadi miliak untuk menggambarkan diri seseorang kerana itu berhati-hati dalam pakaianmu kerana ia mengungkapkan nilainmu kepada orang lain dalam hal afiliasi, karakter dan senyata kerana itu dikatakan perhiasan lahir akan menunjukkan kecenderungan batin Manusia akan mengkategorikanmu berdasarkan pakaian bahkan cara menggunakan pakaian akan menjadikan standard klasifikasi oleh orang yang memperhatikannya seperti ketenangan dan kecermatan, kematangan dan religiositas keganakan dan cinta popularitas ambillah pakaian yang buka yang membuka airmu kenakan pakaian yang tidak menjadikan ubah perbincangan Bahan cemuhan Jika pergayaanmu dan cara mengenekannya Sesuai dengan kemuliaan ilmu yang kamu bawa Sehingga mengundang penghormatan dan bermanfaatan Orang terhadap ilmumu Serta dengan ketulusan niatmu Maka berpakaian seperti itu akan menjadi amalan kurba Ia menjadi sebuah masyidah untuk memberikan Petunjuk makhluk kepada kebenaran Riwayatkan dari amir mu'min amal al-khatab r.a Al-Mu'min yang paling aku sukai adalah menilakpaling menggunakan pakaian putih maksudnya agar tubuh penghormatan di manusia di hati manusia sehingga mereka menghormati kebenaran yang dibawanya dan manusia sebagaimana yang dinamakan Ibu Thainia seperti sehubungan burung memiliki kecenderungan bersentu dengan sesuatu yang serupa dengan mereka hati-hatilah dan sekali lagi hati-hatilah dengan pakaian keganakan-kanakan ada pun pakaian orang Eropah Hukumnya memang tidak samar lagi bagimu Akan tetapi bukan berhenti kamu boleh menyerahkan pakaian yang menyimpang Bersikaplah sederhana dalam masalah pakaian-pakaian sesuai Dengan tutupan syarihan yang menyerahkan karakter kesolehan dan perang yang baik ciri, -ciri pakaian seperti itu bisa kamu dapati dalam kitab tidak sunnah dan ketika Terutama dalam Al-Jamiq dan al khati Dengan dalam mengingkat isyarat ini, para ahli ahli ahli mewanti-wanti hati dalam kita tidak akhlam adab dan perkayaan Allah so ini antara yang di, kita nyatakan tadi tentang kepentingan menjaga pakaian bagi seorang penentu ilmu kerana pakaian luaran adalah simbol kepada dalaman biasanya kalau kita suka ataupun kita cenderung ke arah sesuatu benda tu, kita akan cuba untuk nak meniru dia kalau orang tu dia peminat Michael Jackson dia akan cuba pakai macam pakaian Matthew Jackson. Kalau orang tu minat kepada style-style ulama Saudi, maka dia akan pakai pakaian macam ulama Saudi, pakai pakai itu, pakai mungkin igal umpama. Orang yang suka ke arah western disuka pakai macam pakaian pakaian barat. Semua orang akan pakai kebiasaannya melainkan orang yang jenis malas nak mementingkan aspek penampilan dia dia akan cuba pakai berdasarkan kepada siapa role model yang disuka sebab tu ulama sebut Ibn Qayyim bagitau luaran ni pakai luaran ni banyak halnya menggambarkan batiniah kedalaman seorang kerana seseorang tu suka pada sesuatu benda dan dia akan buat sebab itulah juga Islam menegah tadi kita dah sebut daripada uh, tashabbuh ataupun menyerupai orang-orang kafir dan Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi kata khaliful mushrikin sentiasalah menyalahi orang-orang musyrikin dan riwayat muslim khaliful majus menyelesihilah orang-orang majus jangan sama buat macam orang. maksudnya kalau diorang ni suka pakai pakaian yang mendedahkan aurat jangan tiru macam tu kalau diorang suka memang ada pakaian khas yang memang sinonim dengan diorang punya budaya maka jangan kita buat bila mana kita buat macam tu orang seolah-olah kan Menyangka kita sebahagian daripada Dia Sebagai contoh Kalau kita pergi ke Mekah kan Kalau kita pergi ke Mekah Selalu kita pakai ihram Baju putih Tapi kalau kita pakai ihram Kala lain macam mana Sah tak? Yes Walaupun kena denda Tapi kalau kita pergi ihram Tiba-tiba kita pakai Baju Warna oran Kepala botak Cukur kan Apa yang akan jadi? Orang akan sangka kita sami ha, Jadi Benda macam tu yang kita kena elak Daripada kita menyerupai seseorang Begitu juga kadang-kadang Dua orang yang memakai Pakaian sama tetapi kadang-kadang Para ulama celah seorang yang seorang lagi Okey Macam contoh Saya berjalan <coughs> Katakan saya berjalan dengan Uncle Raja Katakan Angkat Raja contoh okay, Dia jalan-jalan dia pakai uh, Contohnya dia pakai jeans ketat uh, Ataupun lepas tu Baju ke atas ni Dia mungkin pakai baju yang Fashion sikit Tiba-tiba saya pakai fashion yang sama Dengan Angkat Raja Tapi orang salahkan saya Orang tak salahkan Angkat Raja Why? Sebab kadang-kadang profession Ataupun benda yang lain So seorang tu try Pakai something yang sesuai dengan dia lah jangan terlalu pelik walaupun probably dari segi asalnya benda tu ok benda tu harus tapi kita kat rumah gitulah kan tapi kalau kalau kita contohnya kita keluar pergi pasar macam kadang-kadang kita suka pakai seluar tiga suku maksudnya seluar bawah lutut tu macam tu kan tapi tiba-tiba memang kalau kita fikir tutup aurat right, yes tapi tiba-tiba kita nak pergi jalan-jalan gitu -jalan, pakai gitu je Ha, so kadang-kadang uh, Ada sikit lah Yang orang akan Akan nampak Sedikit pelik Tapi kalau orang biasa pakai Orang tak tak fikir Tak tak perasan apa-apa Itu juga yang kita perasan Pelik Kan kita tahu Budaya dekat Saudi ni Dia ada iqal Yang warna hitam tu kan Yang bulatan hitam tu Dan dia orang kata Iqal ni adalah Simplify kepada serban Tradisi zaman dulu Zaman dulu Dia orang pakai macam tu Tapi dia pakai serban Lepas tu dia pakai serban Lilit Lilit serban Dengan ada kain macam tu juga Tapi dia kata Zaman Sebab zaman dulu Kadang-kadang dia guna serban tu Untuk macam-macam Kegunaan lah Tapi dia kata Sekarang ni nak mudahkan Kita buat Fik serban Dalam bentuk yang kecil macam tu Tali kol So dia pakai Tetapi Dah jadi macam satu Uruf Jadi macam satu tradisi Yang mana Kebanyakan para ulama kat sana Dia tak pakai benda tu Ada yang pakai tetapi Ramai yang tak pakai Sampai kita kepelik Adakah Iqal ni oh, Siapa yang dah Dah perasan diri dia Jadi alim ke apa Tiba-tiba dia tak nak pakai Ataupun tak Tapi ada ulama' yang pakai Tapi kita Sampaikan kadang-kadang Ada student Dia ada perception yang buruk ni negatif Pada orang yang pakai Iqal Ataupun sebahagian masyarakat Yang pakai Iqal ni Kadang-kadang dia kata, Oh yang pakai Iqal ni Mesti tak tak berilmu sangat Mesti tak hebat sangat Kadang-kadang sampai Membawa perception macam tu. Padahal tak tapi ini adalah sebahagian benda yang berlaku perbezaanlah dari segi budaya, pakaian dan umpama. Ya. So, ini apa yang kita tegaskan dalam ni dan especially jangan kita menyerupai pakaian ahli al-fasad yang batil, orang-orang yang selalu buat kerosakan, kita jangan menyerupai. Walaupun kita tengok benda tu mungkin asalnya adalah harus. Contoh, kalau kalau kita pakai pakaian uh, warna-warnian, pelangi. Pakai-pakaian warna-warni pelangi, okey je, normal. Tetapi jika kita keluar kat situ, membuatkan orang ingat kita ni pendukung LGBT, elah Sebab kita tak mau menyerupai pakaian ahli-ahli orang-orang yang rosak ni. Walaupun asalnya pasalah ni. Tetapi kerana kita tak mau Nabi tegah daripada kita menyerupai musyrik dan apa, dan juga orang-orang yang ahli-ahli orang-orang yang rosak ni. Dan janganlah juga antara yang kita sekarang ni dah muda, mula masuk Budaya-budaya yang tak ada asal dan batil ni Ialah bila mana berlaku di satu kematian itu kita mula pakai baju hitam Sebagai tanda kita berkabung Kita memakai baju hitam yang menjadi tradisi negara-negara barat di luar sana Bila berlaku kematian akhirnya benda tu meresap ke kita dan bila mati, mati tu orang tu kita kena pakai-pakai hitam Sebagai menzahirkan tanda kesedihan Walhal Islam mengajar kita untuk nak belajar reda Untuk nak belajar meredai apa yang Allah bagi tahu. Jangan kita terperangkap dalam musibah yang kita uji tu Dan benda ini adalah sebahagian tersyabuh Penyerupakan kepada orang-orang yang batil yang tak ada asalnya Wallahu ta'ala alam Insyaallah kita sambung lagi pada sesi akan datang. <coughs> <coughs> Kalau ada persoalan, ni. tak apa kalau tak ada apa-apa yang menyerupai tradisi orang orang musyrik, orang bukan Islam tak ada masalah pakai uniform dia okey. Hadis tak suruh pakai baju putih, tapi hadis hanya menyebut bahawa Nabi SAW Alaihi Wasallam suka pakaian putih. Omar bin Al-Khattab dicakap disuka pakaian putih. Dan sampai ke sekarang orang-orang suka pakaian putih sebab sebabkan dia rasa mungkin pakaian putih tu kemas bagi dia bersih bagi dia dan ke, apa yang kemas dan bersih di sisi kita juga diraikan dalam agama berdasarkan kepada adat. Ada bagi soalan? Ya. Saya boleh nampak Macam pelik kan? hmm. Tapi nak, dia boleh berlaku Tak boleh kita pakai jubah tu Kita jadi pelik Misalnya macam Kita suka pakai jubah Tapi kita, kita macam nak Harip like Ke bagaimana Kita juga Kita berurang kan, Dalam kapal Pakai jubah kan ha, Jadi macam mana Kalau kata macam kata-kata Macam juga okay. Secara urufnya Secara budaya Masyarakat kita sekarang ni Jubah overall Tak menjadi Santi yang pelik lah Sebab orang pun dah pakai jubah orang biasa tahu orang pakai jubah orang pergi masjid orang mengajar pergi kuliah-kuliah apa? -kuliah, pakai jubah fashion sekarang ni pun dah macam-macam fashion jubah yang ada fashion sado fashion korea fashion itu dan ini benda tu dah jadi tak tak weird lah bagi kita even kalau kita pakai kita masuk ke pertebang tu kita je yang rasa macam kita pakai jubah tapi itu tak menimbulkan tanda tanda apa-apa yang pelik bagi orang tapi kalau kita contohnya kita masuk ke kapal tebang tu kita bukan setakat pakai jubah tapi kita pakai rantai berapa lima belas rantai aa, ataupun yang memang masyarakat kita tak biasa tak biasa tengok benda tu aa, itu baru akan menjadi something yang boleh peliklah jadi tak semesti kadang-kadang contoh dalam kelas ni semua orang pakai baju Melayu tiba-tiba kita seorang pakai jubah aa, bukanlah itu pakai insurans orang pun dong care pun dan bukanlah something yang pelik juga orang tengok Seorang tiba-tiba pakai baju Melayu Yang lain pakai jubah pun Bukanlah something yang pelik Tapi yang peliknya Kalau macam contoh di tempat kami belajar Kalau di Arab dulu kan Orang Arab biasa pakai macam tu Tiba-tiba orang Cina pakai macam Arab Oh, Itu mesti orang lalu tengok Orang, -orang akan senyum Orang akan macam Uyuh dia ni Suka Arab tu Duduk pakai macam tu Dan memang ada orang dia Bila mana dikagum dengan sesuatu tu Dia akan cuba tiru dan mungkin disuka dengan kawan-kawan Arab, syek-syek Arab yang ada kat sana dia disuka pakai dibuat macam Arab walaupun muka dia Cina mata sipit kalau orang Arab dia selalu janggut ah ha, dia tak ada di dan orang Cina dia susah nak ni kan jadi uh, itu itu benda yang sem benda, benda yang perlu kita lah hari <coughs> lagi Tak ada? So kalau tak ada, kita tutup majlis Aku lukau li hadha Wa astaghfirullahaladzimali Wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa soalan eh? Tentang bila mana Bila mana mati Ataupun berlaku kematian Sebab seorang tokoh yang kita tahu banyak Menentang agama kita ke syariat kita ke sumber-sumber agama kita ke apakah sepatutnya sikap yang perlu kita ada adakah uh, kita perlu bergembira ataupun kita boleh menyebut keburukannya sebab so, barangkali orang akan orang akan sebut tentang satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an dinukilkan bahawa nabi so SAW sebut la uh, bukan hadis nabi kata uzkuru mahasin mautakum wa, wa la tadhkuru masawiihim maksudnya jangan Nabi SAW dalam hadis tersebut kata Sebutlah hanya benda-benda yang baik saja Kepada si mati Dan jauhilah daripada kita Menyebut benda-benda buruk daripada mereka Tetapi hadis ini adalah hadis yang diruatkan Al-Imam Abu Dawud Wa Al-Imam Utirmidhi Dan Imam Utirmidhi kata hadis ini garib Hadis ini daif Dan begitu juga Al-Bukhari Dia katakan perawi yang meriwetkan hadis ini Iaitu Imran bin Anas Adalah perawi yang munkarul hadis jadi hadis ni adalah satu hadis yang dhaif. Tetapi datang daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Yang Nabi bagitahu la tasubbu al fa innahum qad afdau ila ma Janganlah kita mencaci orang-orang yang mati kerana mereka sekarang ni dah pergi ke sana untuk nak nak di, dihisab. Tetapi berlaku juga dalam beberapa hadis yang mana Nabi SAW pernah menyebut keburukan si mati. Iaitu bila mara dan jenazah datang dua jenazah sebagaimana diwakilkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kemudian para sahabat puji jenazah tersebut, Nabi kata wajibat. Kemudian datang lagi jenazah yang lain, Nabi kata wajibat. Bila mana sahabat yang kedua jenazah yang lain datang, sahabat sebut keburukan ini, Nabi kata wajibat. Jom Umar tanya kepada Nabi saw apa maksud wajibat? Apa yang maksud telah diwajibkan? Sebab Nabi bagi tahu antum shuhada Allah fil ar. Kamu semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Yang mana jenazah yang pertama ini kamu dah persaksikan dia seorang daripada ahli yang baik. Maka dia akan mendapat syurga. Maka jenazah yang kedua kamu semua bersepakat dan berkata bahawa dia ni adalah ahli yang jahat. Maka dia akan mendapat neraka. Balasan daripada Allah. Dan ulama' menyebut bagaimana nak menjamakkan hadis, Bagaimana nak menghimpulkan antara hadis Nabi kata janganlah kamu mencaci si mati. Jadi dengan hadis Nabi saw dalam hadis yang kedua ni tadi Nabi bagi tahu Nabi memperakui sahabat menyebut keburukan tu dan ini bermaksud uh, ulama menyebutkan bahawa adalah bila mana seseorang itu merupakan seorang tokoh yang mempunyai ramai pengikut dan menyeru ke arah dipunya bid'ah yang menyeru ke arah kesesatan da'iah yang berbahaya kepada agama, ketika itu bolehlah kita menyebut ataupun kita Uh, menyebut tentang doktrin-doktrin ID-ID yang berbahaya yang pernah di, dibawa sebelum ni. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lagi, Nabi bagi bila mana datangnya satu jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi ada dua jenazah lalu, Nabi kata satu mustarih, satu lagi wa mustarahum minhu. Satu jenazah ni dia dah rehat. Maksudnya dia daripada jenazah orang yang soleh, yang kita tahu dia orang yang soleh. Jenazah yang kedua ni mustarahum minhu. Maksudnya jenazah yang kedua ni kita yang rehat daripada dia. Sebab jenazah yang kedua ni mungkin general orang yang selalu menyakiti kita, orang yang selalu menyerang agama kita. Tapi bila dah mati, maka Nabi kata we relax. Sebab tu usam ulama bila matinya tokoh-tokoh yang banyak membawa idea doktrin membahayakan kepada agama, dia orang cakap alhamdulillahillahi alladhi arahana min syarri rajul. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah segala puji bagi Allah yang telah merelaxkan kita daripada musibah yang dibawa oleh orang tersebut. Sebetulnya dalam Al Imam Ahmad bin Hamad rahimahullah bila mana disampaikan khabar mengenai Ibnu Abi Duad. Pada zaman Ibnu Abi Duad ni adalah seorang Mu'tazili, seorang kepala Mu'tazilah yang terlibat dalam fitnah khalqul Quran tentang uh, pencipta Al-Quran yang mana Al Imam uh, yang mana Ibnu Abi Duad sampai boleh nak mempush khalifah untuk nak memaksa supaya semua orang bercakap dengan madhab Khalq al-Quran, bila mana dia kena stroke, dia dah lumpuh separuh badan uh, uh, ulama ahli uh, sunnah ni happy bila mana orang bagi tahu kepada Imam Ahmad, sesungguhnya ramai sahabat-sahabat kita ni happy dengan apa yang menimpa ibnu Abi Dua Imam Ahmad kata siapa yang tak happy sebab musibah yang dia dah bawa tu, satu musibah yang besar so kita kena ukur dari kadar kita tengok, adakah Orang tu dah bawa satu ide doktrin yang telah memberi satu musibah besar kepada kita Maka ketika itu Kita boleh sebut supaya Orang berhati-hati dengan doktrin yang dibawa dia Supaya orang lari daripada Dakiah-dakiah idea-idea -ide yang dibawanya Kalau ataupun di seorang yang Menyeru orang kepada maksiat dia Kalaulah orang tersebut bukan daripada kalangan ahli tersebut Dia orang yang jahat orang yang maksiat Tapi maksiat dia je lah dibukannya nak seru orang ke arah dia punya maksiat bukannya taiku kepala dalam dalam mana-mana maksiat tersebut ketika itu barulah kita jangan caci dia ketika itulah hadis la atas subul amwat maka janganlah kita mencaci si mati tetapi kalau orang tu merupakan kepala yang kita tahu figure yang besar yang telah membawa masalah dalam isu-isu hukum hakam, isu-isu nas agama ni Yang dia telah menyesatkan ramai Dan telah menarik ramai orang Untuk terpengaruh dengan da'iyah tersebut Ketik itu kita sebut Supaya orang semua tahu bahaya Dan bahaya akan ideologi yang dibawanya Wallahu ta'ala a'lam.